Voxin, jag är och Kristina Görling. Vi lyssnar på Voxin, jag är Tomas och med mig... Kristina Görling. ...var är mitten av den här veckan. Jag har faktiskt haft Upfront Week under hård bevakning. Okay. Upfront Week är alltså den veckan då tv-bolagen presenterar sina hösttablåer och det gör de under stor pompa och ståt på Carnegie Hall och Lincoln Center mm -hmm. och kommer ut och drar vad som blir kvar, vad som inte blir klar, vilka piloter som har antagits. Så det är påkostade grejer då? Det är väldigt påkostat. Stora pressgrejer och alla vill liksom ha nyheten som kommer skrivas om mest. Är och, det bara i New York eller? De jag har läst om har varit i New York mm. i alla fall. De venues som de har varit. I, så att säga. Mm. Men förra veckan pratade vi lite grann om helt nya piloter, nyskapelser som kommer Men jag, tänkte, då, vi kunde, jag kunde presentera och se dina reflektioner på de gamla goda serierna som mm. ska bli kickade eller ska bli kvar Till exempel ABC som kommer nu slutligen att kicka Commander-in-Chief efter en långsam död Ja, den har väl redan dött för länge sedan egentligen Ja, jag tyckte den dog. Men den var ju väldigt märklig resa. Jag såg fram emot den väldigt mycket i och för sig när den började. Jag tyckte den hade potential på papper och bli en ganska rolig serie, men... Du har ju alltid gillat Gina Davis Ja, mm. lite grann därför såg jag det. Men du vet storyn bakom den Att den började ju med att ha en skapare Rob Glory mm. Som blev kickad Och de tog in Steven Boschko istället mm. Som sedermera kickade alla writers Och sen blev, slutade han också Och kom då kom tillbaka Till Rob Lories gubbar i alla fall Som började skriva om den Så att, jag menar, då har den ju inte en chans Om den inte har, tycker jag på så kort tid Att liksom ha en bra struktur med så många olika kockar Nej, det är ju precis sant De har inte riktigt hunnit sätta formatet men ja, men West en... Wing har åtminstone gått fyra säsonger Innan de slängde ut Thomas Schlamme och Aaron Sorkin. West Wing nu när du nämnde det Som också har slutat mm. och gjort sin sista säsong Visst är det lite märkligt Att alla serier med goda presidenter har nu slutat och alla onda presidenter i 24 Prison Break och så vidare bara florerar. Ja, jag på den. Ja. ABC kickar också Invasion. Jag tittar ju på sista avsnittet här nu och det gör ju ingenting tycker jag att de lämnade lite grann med en cliffhanger i just Invasion eftersom det är Skräckfilmsgenren Och där tycker jag att man får ju lite grann göra det mm, Det tycker jag också är kul Så att det, det känns inte så farligt för mig men jag har inte Kommer ett... du sakna den? Nej, jag kommer inte komma ihåg Att jag har sett Emotion of Marauder jag har inte sett den så mycket. Jag har sett så kanske sex avsnitt eller något sånt där. Men jag kan tycka att det är lite märkligt att de kickar den för jag tycker det är lite buzz kring den. Mm. Men jag kan tänka mig att det är en sån serie som faktiskt skulle kunna få liv igen lite senare ifall fansen börjar prata om den Någon internet-fangrej. Ja, ja, det skulle kunna vara så. Fast jag tyckte det sista avsnittet här var lite Det var lite, lite hafsigt att man inte riktigt hade fått ihop det så man skarvar lite här och var. Mm. Kan inte det vara paniken för att bli nedlagda Att de plötsligt måste ändra sin... Ja, det är möjligt, men det var inte den typen av manuslycke. Det var mer så här, oj, den personen, varför skulle den vara safe om den var där? Lite så. Ja. Jag vill inte prata om det för mycket nu, för alla har säkert inte hunnit se det. Ja, det. Ett annan, en annan som blir kickad är Hope and Faith sitcomen. Jag... <laughs> gillar du den? Nej, jag tittar inte på den speciellt mycket men jag gillar ju Kelly Ripa. Du gillar Kelly Ripa. Jag gillar också Kelly Ripa fast jag gillar Kelly Ripa i Regis och Kelly, jo. deras morgonprogram. Nej, men hon är ju lite grann av en popkulturell ikon. Mm. Senast nu var det ju Scrubs som hade uttryckt Kelly Ripad. Ja. Som i punkter ungefär, att man skulle man gjorde bort någon och sen så skulle man säga Kelly ripper <laughs> hon, hon och Regis brukar ju ofta vara med i Letterman om ni inte har sett Open Faithway lite grann. Och Regis har dessutom fått ett nytt program, Simon, okay. Simon Cowell, den onde i American Idol kan man säga. Han producerar America's Got Talent, som tydligen är samma sak som American Idol. Fast ni är godare då eller? God. Got Talent, de har talang ah, Got Talent, jag tänker, got Talent Nej, okay. Men, och Regis ska vara programledare för det okay. Men ingen av dem släpper morgonprogrammet Det måste vara konstigt nu då för Kelly Ripa så plötsligt bara en enda show Är hon slut med sopan också? Jag tror inte hon har gjort sopan på länge faktiskt så. Då vet hon nog inte vad hon ska göra med all sin fritid Nej, Trots tre barn alltså tre shower samtidigt mm ja men så, och ABC har ju sina Grease och Desperate Housewives och allt sånt där och det fortsätter. Så. Sen har vi den nya networken CW som ska vara lite spännande att följa som är alltså UPN och eh, The WB har slagit ihop sig för att mm. bli CW. Vet du egentligen varför de? Ja, hör... det är ju av marknadsmässiga anledningar. Mm. Bägge två kände att de hade eh, ungdomspubliken eller tonårspubliken ganska bra lockt men de hade för få av dem. Och så att de splittrar sin egen publik så att, det här är ju en ganska stor del att två väldigt stora networks har gjort ett, ett projekt tillsammans på det här sättet det har aldrig hänt mm -hmm. förut och det är bara för att man ska få hel dominans då i tonårs målgruppen för reklam. Eh, Pressen var besvikna på CW i alla fall för de tänker bara gå ut med två nya grejer och annars blir de karbonkopier på vad de två olika mm. har varit och mesta vill ju bli. Men besvikna. tycker du det är bra då att de en ja, av ja. Det tycker jag också, men de ville väl ha mer än, de har alltså en drama och en sitcom, det kan vi komma in på mer nästa vecka, det. Mm. men ingenting annat nytt. Annars så kan jag glädja dig med att Veronica Mars mm, ja, har jag, fått... Jag det. Ja, ja. Ja. ja, Det är jag väl roligt. Ja den har gått renewal och det tror jag många kommer bli glada Även Supernatural Om någon har sett det Och så One Tree Hill som jag aldrig har sett Men jag är jätteförvånad över att den får gå vidare Nej men den har väl alltid varit En sån här Everwood är död Det tror jag en del blir besvikt Absolut Men jag vet inte, jag kommer aldrig riktigt in i det Jag tycker det är lite för goody to shoot för mig Mm och Gilmore förstås fortsätter ja. Utan de Originalskaparna ja. Amy Sherman och Slutar lite argt verkar det som Och det kan jag ju se vad vändningen blir För Gilmore Girls då Ja, jag, Den är körd för mig den har jumped the shark. Den ah, har jumped the shark. Vi fick faktiskt in en titta eller en lyssnarfråga ska jag säga eh, om vad jumped the shark är. Så jag kan ju dra det lite grann för er som inte har googlat. Och det betyder alltså när en serie har dött den exakta punkten då den dör och blir jättedålig. Och det bygger på ett gammalt happy days avsnitt då The fans skulle vara med i en tävling och åka vattenskidor och hoppa över en haj. Och i och med den, det avsnittet. Men var grejen att han skulle hoppa över hajen, eller bara blev det så att han var tvungen att hoppa över en haj? Jag vet inte exakt Nej. hur det är till, men i avsnittet så hoppar han över en haj. Och det var i den stunden då den här, när han åker med badbyxor och motorcykeljacka och hoppar över en haj som Happy Days dog för The Fans. Mm. Och det här har blivit ett vedetaget begrepp då att jump the shark. Det finns en hel sajt nu med ju. som inte fungerar jättebra, men där man kan gå in och så får man rösta fram olika tillfällen där alla serier som går i stort sett har Jumper mm. Så det finns lite stats på de olika... Och hur olika. gjorde Gilmore Girls det? Den började Jumper när Rory flyttade hemifrån. Som så många serier. Men vi kan kanske kommer tillbaka på det okay. till när vi pratar om Oh, Vi kan dra bara nummer ett av tv-bolagen CBS, de är nummer ett på grund av CSI-franchise, de ligger alltid i ett. De kommer tillbaka med The Unit, David Mamets serie, som är väldigt intressant. Mm. Den tappade mig lite grann mm. när de helt plötsligt pushade den enda som är lite mer liberal i den serien, att plötsligt återfinna Gud och börja... Be för att männen skulle vara safe där ute. Den är ju väldigt republikansk redan från början mm. så att då, då jämt det tjat för Jag förstår. Men, men jag menar det är, det är inte så vanligt att serier av politiska anledningar för mig försvinner. Jacken Bobby till exempel som i och för sig blev nedlagd. Mm. Det var ju samma sak där när den blivande presidenten plötsligt skulle visa sig bli republikan i framtiden. Så tyckte jag också att den dog lite grann för mig. Men det är inte så mycket för att de blir republikaner. Det är mer att de tvingar mig att investera i en karaktär som sen plötsligt ändrar livsåskådning. Ja, och då måste oss. jag göra så det Så då spelar det den. faktiskt ingen roll var den liksom, nej, nej, om den förvandlar sig till den. Nej, jag förstår. Det intressanta med The Unit tycker jag verkar vara det här med fruarna. Det handlar alltså om en, en unit av... Delta Force-typ av gruppsoldater som är ute och gör en massa hemliga... Nej, just det. Men det här handlar ganska mycket om fruarna och hur hemligheterna påverkar deras liv och i, inom unit. Och den är alltså skriven av David Mamet, så det är väldigt tungt. Mm. NBC, det är de serierna som vi pratar om, de konkurrerande bakom kulisserna eh, SNL-serierna. En gjord av Tina Fey som är en komedi och en gjord av Aaron Sorkin som West Winkillen som är en drama. Där de kommer... måste jag bara se... Han gjorde ju Sports Night mm. som var bak redaktionen på en sportsredaktion då. Så att, och sen så är han West Wing som är bakom här nu. Ska, det fort, ska det vara en ny serie där det är bakom kulisserna mm. där de går och walk and talk mm. om man tittar på Sports Night och sen tittar på West Wing så ser man att det är jättemånga storylines som man rakt av bara använde. Fast lite förfinat. Så han har förfinat om sin sportnät. Men mm. jag undrar, ska han ta samma storylines en gång till nu mm -hmm. då? Aaron Sorkin walks and talks. <laughs> så är det. We're walking, we're walking, we're talking. Jag, jag, vet inte, jag googlar den lite grann så jag vet inte mer om den. Mm. Men vi kan, Nej, du gjorde det. Vi kan. Jo, för att den ska alltså handla om uh, han som spelar Josh Lyman. Bradley Whitford. Ja, just det. Mm. Och han... Uh, Ska spela någon form av director Lord med, typ. med heroinproblem. Då, eller mm, med, inte Lord Michaels. Typ. <laughs> snarare Aaron Sorkin. Ah, det. Så, så det är väldigt biografiskt på det sätt. mm. och sättet. Med honom så ska det dessutom vara Matthew Perry som också har drogproblem. Okay. Ja, han har ju det på riktigt. Mm. Så att det, jag vet inte, det känns som en hel sfär där av drogproblemrelaterade Storylines kanske, att I tv-världen, fan Jag går igång jättemycket Jag ser verkligen fram emot de här två Det kan jag säga Jag kommer bli så besviken Både på Tina Fey och den här Jag tycker verkligen Det här låter jättekul Ja, ja men det kan, det kan bli ja. Och Alec Baldwin i tina serie Otroligt kul ja. Ja, det ska bli My name is Earl och i är tillbaka på där men Surface of Conviction döda Surface fastnade ju aldrig Nej, ut. Jag såg första säsongen ja. oh yeah, ja, du såg Den är ingen Jag är inte ledsen för det Jo jag måste säga också att Nate Cordray kommer att vara med i den här Aaron Sorkins oh, Du ser jag var älskar den här serien Det är min serie Jag sitter bänkad redan Nate nu Nate är med Daily Show mm, Och jag är brorsa till Rob Cordray, Rob Cordray. Åh, vad roligt. Ja. ja, Förlåt, har du något mer om Surface of Conviction nej, eller nej? Inte men, och Scrubs är tillbaka ja, det, ja. Var det Var det på tapeten? Det var på tapeterna, det var det. eller det var inte helt klart att det skulle bli. Och eh, den sista jag har som inte är det är möjligt att Bravo kommer in nästa vecka, men det har jag inte hunnit få än, Men Fox som också har American Idol 24 House of Prison Break. Eh, den stora nyheten där är att OC. Kommer tillbaka, men eventuellt utan Misha Barton. Äntligen. Jag har velat få bort henne sedan säsong två. Nästan sedan säsong ett, men speciellt efter hon var lesbisk en liten stund och sen inte var det länge. Mm. Nej, det funkar inte. Jo, men där tänkte du säga det här om College. Att De mm, kommer att få samma det. problem som, som många andra serier för dem, Då som Creek och så vidare som ska chippa bort folk till College. Så det är ju det här som serierna brukar... Eller manusförfattarna brukar få en utmaning. Jag vet inte pratade om det här förra gången. Mm. Lite så buffy. Ja, mm. faktiskt. Kan vi gå tillbaka till. <laughs> mm. Ja, vi måste göra några buffar. Alltså, I varje program. Ja. Det som ryker på Fox är Bernie Mac, vilket jag är förvånad över. Jag trodde det var en var en hit i alla fall i början, men det mm. där kan ju vara fel. Malcolm in the Middle som slutar, den blir inte cancelled, den slutar. Mm. Och That's Seven show 20 likaså. The Arrested Development. Ja, Ja, den sluten kommer ju förstås inte tillbaka. Nej. Det är ju ingen nyhet, nej, men jag tycker nej, nej. det är så tråkigt. <laughs> ja, Ska vi prata lite om bäst och sämsta veckan? Ja, bästa veckan mm. för mig var i alla fall att jag har äntligen eller änt jo, äntligen. Kommit in i Big Love. Mm -hmm. jag tyckte, från början tyckte jag att det var så otroligt spekulativt med Bill Paxson och hans tre hotta fruar som springer omkring. Liksom. Och de bara ska göra någon grej av polygami så fördra att in tittare. Nu har jag kommit över det. Och, okay. och för jag har inte kommit över det, <laughs> för jag såg fram tills den känslan blev för stark och <laughs> ja. sen orkade inte jag mer längre. Så tycker jag ändå att här så har de byggt upp ett litet universum med den här polygamisekten och deras kultur och hur de interagerar på ett otroligt välbearbetat sätt. Mm -hmm. Sen så kan jag... Du vet, jag har ju alltid svårt med serier som är lite så här... Eh... Nipptackiga. Mm. Ja, ju, ju, här den är så otrevlig liksom. Mm. Det, de har... Den är kall. Ja, men jag tycker tyck inte den är det. Det är mm -hmm. bara Chloe Savigny som oh. är väldigt kall. Men, men eh, annars den här... Vad heter hon? för Goodwin. Mm. Som var den lilla nörden i Stuckyville Ed. Ja, just det. Det är den tredje frun med alla barnen va? Ja, de har mm. några barn. Jo, barn, som men som mera är, är så <laughs> mycket barn. <laughs> men, hon är ju den senaste tillkommande. den inaste, det, det är det. Hon är ju väldigt skärmande. Jag tycker att Barbo och Bill nu har ju haft en, en affär- Fast de är ju gifta. Okay. För att de kit om de andra två, fruarna. Liksom. Mm -hmm. Det var också lite gulligt på något sätt. Väldigt kul. Då ska jag faktiskt ta tillbaka den. Mm. Big Love. För jag släppte den lite. Men sen kände jag också, jag vet inte det här kanske, med att jag är uppväxt lite mer i ett religiöst hem. Mm. Men jag tyckte också att de fångade den här känslan av varför jag inte vill vara religiöst hem <laughs> Men är inte det meningen med serien <laughs> Jo, det är meningen. Och det är väl någonting man kan uppskatta. En serie som dissar religion. Mm. Jag tycker den får poäng bara för det Bara av den anledningen ja min bästa var SNL. Ja. Vilken vecka. Ja, det var ett jättebra. Avsnitt. Bästa veckan på hela säsongen och jag hade faktiskt, jag hade faktiskt inga, inga förväntningar alls för det var Julia Louis Dreyfus som jag inte har någonting emot men liksom som jag inte kände och vi hade just haft den här diskussionen om vad som gör en bra ja. SNL host ja, väldigt tajmat och jag hade inga större förhoppningar på henne men först börjar hela avsnittet med att en riktig Algor sitter som om han hade blivit president som han hade vunnit eh, det var helt fantastiskt kul. Och sen även Julias öppning med massor med cameos från Seinfeld-gänget. Och jag är en sucker för cameos kan jag säga. Jag tycker det är jättekul. <laughs> jag går på och bara, oh, där är Jerry. <laughs> nej, men det var väldigt roligt. Och överhuvudtaget hela avsnittet där de hade en sån här MySpace-parodi och, och väldigt mycket kul. Jag, den var tillbaks. För det är inte alltid... Jag tycker alltid det finns någonting bra i SNL. Jag tittar på det för eh, verkligen för nyheterna. Mm, det jag tycker, är ett nyhetsvärde ja. i SNL. Det är ett fenomen, eller liksom man hänger med i vad liksom popkulturen tycker om politiken som känns nästan viktig och har hängt med. Vilken i. grej tyckte du var roligast då? I veckans Av hela SNL? Ja. Jag tycker båda två Al Gore-grejerna var ja. absolut roligt. Jag skrattade jättemycket. Jag gillade MySpace-grejen ganska mycket mm. också. I för sig. Den, var, den var bra, men jag känner och, I och för sig Camilla, ja, rätt. Ja. Camilla var rätt. det. var Camion, Kame med Costanza, vad heter den på jag säger bara, ja, jo, bästa, nej, nej, nej, se den, se den. <laughs> ja, det var kul. Och nästa vecka är det Kevin Spacey, då, mm. eller nu till helg. Och Nelly Furtado, mm -hmm. overrated. Mm. För mig i alla fall. Jo, förresten apropå overrated så antar jag att du vill prata lite grann om 24. Oh. <laughs> För det vill du ju rent om varje vecka. <laughs> ja. Jag hade ingenting emot avsnittet av 24. Jag älskar Jean Smart. Tycker hon är fantastisk. Mm. Jag tycker det, det är liksom en helt okej okay säsong. Men jag fattar inte hypen kring Chloe. Nej, jag tycker ju hon gör ett väldigt bra jobb. Jag menar, jag är inte heller. Jack, I have circumvented the firewall. I am now downloading the entire world domination plan onto your PDA. <laughs> Men jag kan inte hindra någon från att wipa det enda beviset vi har av president Logan. Det var, var jättetroligt. Oh, vad dumt gjort. Av ja. Chloe som tydligen kan göra allt på Jacks PDA. Ja. Hon om. Jag bara känner att den skådisen jag tycker liksom att hon har blivit otroligt hypead Hon är med i alla talkshows i år och det snackas om om Men henne. du har en teori att hon var promote typad. Ja, jag undrar om hon inte är det. För, jag menar, nu, hon var ju dessutom med i Gilmore, det berättade du förra mm. veckan. Jag bara känner att, och för mig gör hon exakt samma min hela tiden. Hon pratar lite stakat och tittar in i en dag. Och så är hon en sån här exposition-karaktär. Mm. En sån som writer sådana bara, hur ska vi lösa det här? Så liksom, mm, då slänger, man in slänger man in henne, henne och ja. så gör hon något på datorn. Mm. Men du är okej med det, menar du? <laughs> ja, nej, jag tycker bara att... Uh, hon, jag vet inte varför man måste vara så irriterad på henne. Hon är ju precis som du säger en exposition-karaktär. Och som sådan så har hon ju åtminstone gjort någonting med sin roll. Vad då? Gjort det där med minen, <laughs> eller? Vad har hon gjort med rollen? Förklara det. Jo, men hon, uh, hon har ju gjort så att vi kommer ihåg henne. Okej Hur många exposition-karaktärer kommer vi överhuvudtaget ihåg? Det är sådana som man sen efter några år brukar upptäcka, Gud, jag har sett den där killen med i så mycket mm. serier. Så kommer man på att ja, han har gjort massa exposition-roller. Jag kan väl gå med på att, att jag kommer komma ihåg henne, men det är mest för irritationens skull och inte för att jag tycker att hon har är, liksom tagit den är, rollen till någon. Det är som Maria skriver in där, det är väldigt mycket karaktärer i just 24 som man alltid vetas sig på. väldigt mm. mycket Ja, vi får se vad folk skriver in. Mm. Nej, vi kan väl återkomma till 24 efter den 24 timmen har slagit. Absolut, gärna. Så kan vi prata lite mer om filmrykterna då också kanske. Absolut, mm. jättebra. Ja, jo, en annan rolig nyhet som eventuellt kan bli, fast inte nu, men i mm. 2007. Det är Caprica. Okay. Har du hört något om den? Uh, ja, det är ju alltså prequelen till Battlestar Galactica. Mm. Uh, och uh, jag kommer ihåg att jag lyssnade på vad heter han, Ronald D. Moore han har ju tid... skapare. Mm. Han är skapare av Battlestar Galactica och tidigare writer på massa av Star Trek-grejerna mm. men jag kommer ihåg att jag på en podcast faktiskt, mm. som han har alltid varit tidigt ute med att utnyttja internet som media. Mm. han hade tidigt fan-sites där de kunde skriva in till honom när han skrev för Star Trek och bloggade tidigt så han, mm. han gjorde ju en sån här voice over pod track mm. och där i alla fall lyssnade jag på honom när han pratade om att på premiärfesten av de här miniseriefilmerna så var det massa som kom fram till honom och frågade vad hände egentligen där på Caprica för från början, då, så, ja, alltså. mm. för från början så var det alltså inte tänkt att de någonsin skulle komma tillbaka till Caprica efter det att de hade evakuerat så att hela den storylinen med Sharon och alltihop det där Det, det kom till sen efteråt Vad mm -hmm. kul mm. Det är ju roligt med Ronald Moore och den andra skaparen David... Jag är osäker på hur han nu står ja, stå Men för dem Dels det här att de kan forma sig Efter internet Men sen att trots att han har skrivit för Star Trek Och har en liksom jättebas i sci-fi Kan man säga som mm. writer Så har de båda degrees i political science Och jag läste en artikel där de skrev Att om, om vi skulle gå och titta på deras hemmabibliotek Så skulle vi inte hitta en enda tv-bok mm. Utan de är bara intresserade av politik Och det är ju det som är kul Med Battlestar Galactica mm. Jag tittade lite grann på vilka avsnitt egentligen det är som man har gjort av Star Trek och sådär. För det första så är han ju den största klingonexperten på writing staff på, mm -hmm. eh, på Star Trek eller vad då förr i tiden. Hur blir man en klingonexpert? Jag vet inte, han plötsligt fick göra massor av avsnitt eller från början gjorde han väl något avsnitt där han utvecklade klingonkulturen så då mm. gjorde han massa research och sen så blev han the go-to guy om man skrev ett klingon mm -hmm. Så att, uh, han har ju, gjort massor av uh, politiska intriger för klingonimperiet mm -hmm. och det här märker man även sen när han började på Deep Space Nine. För där tycker jag det blir ännu tydligare hur om man säger skaparen av Star Trek, han vill ju prata om att människan är god, vi har så mycket framtidsutsikter om vi bara tar framtiden i våra egna händer. Medan Ronald D. Moore har alltid mer varit den här som vill visa att människan är inte svart eller vitt, hon är lite så här gråskala. Ambitious, ja, precis. Och vill visa männis uppvisa människor eller karaktärer när de är mer av ett kaostillstånd kanske, än, än där ordnar och vi vet vart vi är på väg. Mm. Så, och Dessutom så tycker jag att det märks det här med politiken eftersom nästan alla de här kulturerna som kommer till har fått mycket av bakgrundsstory i hans avsnitt som till exempel kork, eh, som är en Ferengi, mm. hela deras affärslivskultur och hur de gör affärer är ju någonting som han står bakom. Så han har byggt mycket olika kulturer mm. och det har alltid varit någonting... Liksom politiska eh, affärer. Men det är det som är så kul tycker jag med, med Battlestar som inte är en gammal tracky på det sättet. Att de, det märks att... <laughs> <laughs> att de in... Men just det här att de har... Det finns liksom tab... till och med visuella tablåer i, i Battlestar Galactica där, när hon blir svuren till Ed Då är det exakt taget från en bild när LBJ blir det. Mm. Eh, efter Ken det är på ett Willem flygplan Men jag har googlet Och helt enkelt den här, Det är 500 000 Humans som har överlevt Den här attacken mm. av Religiösa fanatiker kan man väl säga mm. Och hur ska man då bygga ett nytt samhälle Och då blir det liksom väldigt Ambigösa kan man säga det på svenska <laughs> <laughs> Det kan jag inte kan um, Beslut som tas av ja. den här presidenten som liksom pendlar mellan att vara Bush och mm. inte vara det. Alltså den, är, den är otroligt Christine spännande. Det är alltså lite grann amerikan. Mm. Jag har ingen ursäkt för min Okej. Okay. Men det och sen också tycker jag jag måste bara prata om kort om hur visuellt vad jag tycker den är, har varit spännande. Mm. Men den här liksom nästan handhållen kamera och tysta space-sekvenser. Jag tycker den är otroligt snygg, vet jag inte om det är rätt ord men nysk, för mig var den intressant att titta på jämfört med den, den typ av serie som jag aldrig riktigt har fallit för så, så mycket som jag mm. föll för Bells Dageläk Just så som du beskrev äh, sättet de gör space-scenerna mm. Det är ju så som Joss Whedon beskriver i scenerna i Firefly. Mm. Då måste jag säga, jag är Joss Whedon-fan och så, men då tycker jag Battlestar och Ronald Moore har lyckats mycket bättre. Ja, absolut. Mm. Jag menar, Ronald Moore på Deep Space Nine-tiden så, det var ju hela hans metafor att den gatan där i Deep Space Nine äh, rymdbasen, det var The Western Street. Mm -hmm, det var där mm. handen, det fanns en pub där det var Bar Rolls och så hela den metaforen var ju helt utnyttjad mm. av Ronald innan Jos tog upp den och sa att ska göra cowboy-film. Det mm. är så tråkigt. Jag som var liksom Jos biggest fan och var varje år som går så känner jag bara att det faller lite. Ja, varför är det varför är bäst? Men ja, vad ska vi gå tillbaka till vad vi pratar om så blir det i alla fall eventuellt en prequel på Battlestar och den ser vi fram emot. Ja, vad tycker du om prequels eh, som koncept då? mest sci-fi fenomen ändå faktiskt den än så länge vad jag vet men jag har ingenting emot om det är en bra film jag tycker den två jättebra kanon och inte sci-fi <laughs> <Inte> sci <-fi. laughs> däremot eh, Star Wars var inget Nej, för mig och Star Trek mm. Enterprise det var ju ingenting mm. men lyssnarna får gärna tycka till om de har mera roliga prequel förslag ja, det vore kul att höra mm. mm. Så du de första sju minuterna av X-Men som släpptes i veckan Ja. Mm, eller inte första av filmen, först de sju Sponsarade minuter i filmen. av Dell såg jag dem via deras promosajt ja. så hade Dell bjudit på de här sju minuterna såg ut så Intressant ny cross-promotion. Mm. Jo, men att man har nej, inte ens trailer har varit på det sättet. Va? Hur var det med Sagan om ringen? Gjorde de något där? Ja, det är säkert, jag kommer inte ihåg. Men... Nej, nej, för att, eh, det, annars tycker jag att det är ganska bra att köpa loss en liten bit av filmen på det sättet, det kändes som det kändes fräscht. Mm. Men jag var såld eh, redan på förra traden mm. Jag tyckte, kan, kan man få det bättre än ett krig mellan mutanter, icke-mutanter och evil-mutanter, va? Jag tyckte också det var jättespännande. Jag hade lite svårt att tänka mig bort att The Beast var Frasers utklädd till pappa Smurf. Mm. Men eh, Kelsey kom... Grammer, så, jag vet inte, jag kommer köpa det sen, men okay. jag hade lite svårt att inte tänka det. Jag såg ju inte ens det, för jag tänkte ju bara, jag har just The Beast... Eh, var det en bra karaktär att ha med här nu då, liksom, Och hur har de löst karaktären Så jag kommer inte ens ihåg Att det var Frasier förrän du sa det mm. Och underbara Iron McKellen mm. eh, blockbuster maskot. Ja, ja, han har gjort väldigt mycket sånt där. <laughs> Allting nu, Och Da Vinci-koden nu kommer han med, Jaha, han med Och, och mm. Lord of the Rings jag Tänk om Anthony Hopkins fick sluta sin karriär det är nog jättesutisk Tror jag inte det? Okay. Fast jag gillar verkligen Ian McKellen, så jag har ingenting emot... Så Ian McKellen är för Science Fiction Fantasy, vad Morgan Freeman är för voiceover då. Precis, exakt. Och Samuel L. Jackson för Pulp. Ja, det. <laughs> det. är precis vad <laughs> det är. Mm. Ja, men vad kul. Då kan vi återkomma till X-Men också och prata om den och se Typen mm, ja. kring den. Och Absolut. Så vad ser du fram emot... Nu, nästa vecka, då? nu slutar ju allting Så jag ser jättemycket fram emot Lost Jag ser jättemycket fram emot att prata Och lite större om olika säsonger som har varit mm, Jag ska försöka se kapp på Lost Så vi kan prata om det gör ah, ja, det, var kul. Ja, Och sen är det ju lite annat Prison Break har ju slutat nu Och det tyckte jag bara Blaha. Men ja, det som slutar helt enkelt Och det är en hel drös Så att nästa vecka blir lite avrundningsvecka På söndag kommer vi att ha ut den Eller hur? Ja just det, det blir aningen mm. senare lagt Nästa vecka. Uh, för att vi har ett liv också. Ja, precis. <laughs> uh, ja, vi kanske pratar lite grann om sommarserierna som börjar eventet. Ja, ja, Eller också om någonting helt annat som ni kommenterar in på du, Det har varit jättekul att ni kommenterade på Smygpremiären. Mm. Verkligen, vi uppskattar det jättemycket. Ja, uh, framförallt så vill vi tacka de första som kommenterade här nu då, som, var, som var Weird Science-käll. Och Tommy och Maria var då? Mm. Och... just det, mm. Nu får vi inte glömma som mm. faktiskt är den enda som har bloggat om oss mm. tack för det, fortsätt, jättekul det är alltid roligt om, vi kan. om ni håller med eller inte håller med eller har synpunkter vad vi ska prata om så kommenterar gör ni alltså på www för det ska vi säga här tydligen mm. eh, Vaccin. v-o-c-c-i-n-e och det behöver man inte stå. för mm. <laughs> Hej då. Hej då.